Блад вийшов, а з ним вийшли і три його відданих офіцери, хоч вони й вважали, що Блад збожеволів. Деріва Роль був схожий на рибу, яку швидко витягли з води. Від різкої і неприкрашеної правди він втратив здатність говорити. Коли ж оговтався, то подякував Богові, що капітан Блад з власної ініціативи звільнив їх від своєї присутності. В душі Дерівароль згоряв від сорому й злості. З нього зірвали маску, його виставили на сміх, і це його, командуючого сухопутними й військово-морськими силами Франції в Америці. І все ж, десь всередині березня ескадра відпливла до Картахени. Загін, що перебував під командою Дерівароля, підсилений добровольцями і неграми, нараховував тепер близько 1200 чоловік. Дерівароль вважав, що маючи в своєму розпорядженні такі сили, він легко зможе тримати піратів у покорі. Ескадра Дерівароля на чолі з могутнім 80-гарматним флагманським кораблем «Віктор'єз» справляла сильне враження. Інші чотири французьких кораблі не поступалися своїми бойовими якостями перед Арабеллою Блада, що мала на озброєнні 40 гармат. За ескадрою йшли менші за тоннажністю піратські кораблі «Елізабет», «Лахесіс» і «Антропос». А за ними – 12 фрегатів, навантажених припасами, а також маленькі судна та човни, що тяглися на буксирі. Вони трохи не зіткнулися з ямайською ескадрою полковника Бішопа яка вийшла до острова Тортуги через два дні після того, як кораблі барона Дерівароля вирушили на південь.